Az örömről és az egészségről fogunk értekezni. Az első körben itt van velem Burján Elizabeta, a Rebavita tulajdonosa és ügyvezetője. Szia! Szia Zoli, sok szeretettel köszöntelek! Egy nagyon fontos dolog, amiről beszélünk, az egészség. Akkor vagyunk örömteliek, boldogok, ha egészségesek vagyunk. De mielőtt még fejtegetjük, mondtam, hogy rendhagyó ez a beszélgetés, a te életedet szeretném egy picit boncolgatni. Furcsa lehet a hallgatónak egy kicsit akcentussal szólaltál, meg egy pici akcentussal. Én Erdélyben születtem, Romániában. Magyar családban. Mégis uh, román volt az első nyelv, amit megtanultam beszélni. Ennek az volt az oka, hogy én egy szegény családban születtem, és a, a szüleim, a keresztüleimnek nem voltak gyerekeik, ők románok voltak, és ha lehet mondani, kölcsön adtak egy pár évig. De. Ez mit jelent, hogy kölcsön adtak egy pár évig? Teljesen nem adtak örökben, ugye én a negyedik ja, gyerek, született gyerek voltam a családban, és egy elég szegény családban, hogy jót akartak nekem ezzel, hogy odattak a keresztüleimnek, viszont soha nem vettek örökben. Ez egy elég nagy hiba volt, döntés volt, hiszen soha nem tapasztalhattam meg azt a szeretetet, ami egy igazi családban szólt volna, még a szegényebb családban is. A szegénység kihatotta a te egészségedre? Szerinted, Igen. hogy látod? Igen. Igen. Beteges Igen. gyerek voltál, vagy? Beteges voltam, ráadásul kóla szülött is, hiszen mindent elkövettek, hogy ne szülesek meg. Oh. Hét hónapra születtem, és nagyon picisz súlyjal, 1,70 deka voltam, tehát nagyon picis olyan volt, és mondhatom azt, hogy a gyerekkoromban érezhető volt ez a különbség, így akár sorstársaimmal szemben, picit később értem útól őket, és nagyon sok problémám volt, már ilyen tíz évesen térd volt, és nagyon sok inekciót kaptam, hmm. és mindenféle vizsgálatokban vettem részt. Gyerekként jöttél át Magyarországra, vagy felnőttként? Én 18 éves koromban jöttem át Magyarországon egy jobb élet reményében, és ahogy én átjöttem, 19 éves koromban elvesztettem édesapámot tüdőrákban hultem, Édesanyám szép beteg volt, rokkannyugdíjas volt, és 48 évesen öt is elveszítettem. Már 21 évesen árva maradtam. Hmm. Együtt jöttetek át Romániából, Erdélyből, Magyarországra? Uh, nem. nem. Nem. Anyukám és apukám külön éltek már. Ők uh, ott maradtak um, Erdélyben. Szinte egyedül jöttem át Magyarországon, ahogy lehet mondani. Uh, egy nagynénye és két unokatestvére jöttem át. Uh, szinte harmadik naptól egyedül magamra maradtam. És hova jöttél és... Magyarországon? Hova mentél Magyarországon? Én... Lakásra gondolok egyéb. De kihez, ma... hogyan... A nagy meg a nagybátyám Értem. lakott Nehéz időszak volt ez, hogy emlékszel? Igen, nagyon be kellett ugye illeszkedni, de mindig örültem minden úgy helyzetnek, amit az élet adott nekem. Hol tanultál meg magyarul? Mert ugye azt mondod, hogy az elején románul gyerekkorban, és akkor aztán ott még kint vagy, már itt vagy... 13 éves voltam, amikor Romániában átkötöztem anyukámhoz egy időszakra, tehát visszamentem anyukámhoz, mert mondtam is, csak egy pár évig éltem keresztanyukámmal, a keresztapukámmal, és Marosvásárhelyre költöztem édesanyámhoz, és ott kintelen voltam megtanulni magyarul, hiszen csak a, a rendőr volt román, aki románul beszélt esetleg az ortodox pap, tehát mindenki magyarul beszélt és ott megtanultam beszélni. Tehát tulajdonképpen én beszéled, a... jól beszéled a román nyelvet, illetve a magyart. Hát igen, az any... a románt anyaszinten. Anyanyelvű szinten. És akkor, amikor te ide Magyarországra megérkeztél, igen. akkor ott iskolába én... jártál? Magyarországon? Igen. Nem, én elkezdtem dolgozni, látos voltam. Hajusra kerültem, és ott kaptam lehetőséget, mint pincér, majd később mind pultos dolgozni négy évig, ami mai napig is hálás vagyok, hogy nekem egy ilyen lehetőséget adodott, és nagyon sok jót tanultam meg abban az időben, és mondhatom azt, hogy legalább háromszorit itt dolgoztam, mint a magyar kollégáim, hogy bizonyítsam, hogy én méltó vagyok. Igen, Ezért amikor az ember migráns lesz, bevándorlóvá válik, egy kicsit megváltozik az élet, itt vagyok ennek tudója én is. Aztán dolgoztál, dolgoztál, apránként eljutottál hova, már hogy így a munka hát, tekintetében. Ugye, Gondolom teljesen. Én átjöttem, folyamatosan anyukámot segítettem anyagilag, addig még megtehettem, sajnos nem olyan sokáig, csak 21 éves koromig. Aztán, amikor anyukámat is elveszítettem, saját családom alapítottam, én is félre mentem, és született két gyönyörű lányom, Cím és Gréti. Ők most ha anyuk... szabad kérdezni, hány évesek? a Simi 20 éves, a Gréti 18. Ők tudják a te történetedet? Voltak kint Erdélyben beled. Igen. minden, Találkoz... minden. Akkor nem, nem találkoztak viszont anyukáddal. Találkozta. Nem, nem. Igen. Nagyon... Igen, mert fiatalon veszítetted el őket. Mekkora erőd van most? Mekkora erőt hát... adott mindez? Vagy elvett? Vagy nincs? Vagy hogy nem, kell elképzelni? Nem. Én hálás vagyok a múltamért minden rosszal, jóval. Összefoglalva, hiszen azért vagyok, ma az az ember, aki vagyok, minden nehézséggel leközdöttem, Tén, akkor mindig egy kihívásnak tűnt, és mindig mentem tovább. Sajnos mondhatom azt, hogy a vállás hullám engem sem kimélt, és nyugc évig egyedül neveltem a két lányt, sokszor napi 15 óra munkával, szinte a hét minden hogy meg tudjam nekik adni mindazt, amire szükségük van. Gondolom, így erős emberré váltam. Majd kiderül a végén, azt szokták mondani, én azt mondtam, hogy te a Rebavita tulajdonosa és ügyvezetője vagy. Mi az a Rebavita? Mit jelent ez a szó? A Rebavita, Isten igazából úgy született meg, hogy uh, én még mikor alapítottuk a Rebavita. Oké, okay, de mi ez? Egy online kiskereskedő KFT, ami étrend kiegészítőket forgalmaz. Maga a Rebavita, mint cég. Úgy született meg, hogy mondhatnánk azt, hogy az én élet történetem, vagy tapasztalatommal egyben. Hiszen az mellett, amit eddig beszéltünk, vagy elmeséltem, én egy 22 éven keresztül egy gyógyíthatatlanak mondott betegséggel közködtem. Ez Colitis Ulcerosa a neve, vastagbél feké. És rengeteg orvost kezelt, és nagyon sok gyógyszerkezelés kipróbáltam, felvettem, és tudtam, hogy teljesen más út van rám, mert nem voltam jó. Sokszor nagyon-nagyon beteg voltam hónapokon keresztül. Még 2020 nyarán láttaláltam az eszenciális zsírsavakra. Ez egy olyan fordulópont volt az életemben, ami megváltozott minden. Nem egyik napra, másikra, de elkezdtem jobban lenni. Mit, mi az, és hogy elkezdél jobban lenni? Ugye napi fájdalmaim voltak jobb oldalon is a pocakomba. Ráadásul ugye ez a vastagbélfeki sok ember úgy azon is ütje be, hogy ez egy hasmenéses betegség. Nekem nem ez volt a tünet, viszont az sem volt sokkal jobb. Volt olyan időszak, mikor Napokon keresztül nagyon sok vért veszítettem. Tudom, hogy ez így kellemetlen az embereknek ezt így mondani, de nagyon ijesztő volt. Szerintem amikor... igazából, ha ez kellemetlen, kinek kellemetlen, tulajdonképpen, ha azt nézem, a jelen társadalomot figyelem, az embereket, nem feltétlenül vagyunk annyira egészségesek, tehát lehet, hogy nagyon sok ember érzi most azt, hogy <hih> hasonló a, volt a tünetem, vagy most jelen esetben a tünetem, Sokat szenvedtél, azt veszem ki a szavaidból. Ettől szenvedtél, Igen. vagy egyéb más betegség is volt? És ezek, tudod-e, hogy miért alakultak ki? Nem volt más betegségem. Ez volt az a betegség, amit mondjuk 20 éven keresztül legalább öt vastagbét tükrözésem volt és Ahogy mondtam, nagyon ijesztő volt ez. És ez honnan én... jöhetett? Gyermekkorból, egy másik betegségből mentálisan, ezt tudod-e? Ezzel foglalkoztál -e? hát... Igen, hogyha azt nézzük, hogy spirituálisan, hogy mi okozta ezt a betegséget, akkor gondolom minden olyan dolgot, amit lenyeltem és nem mondtam ki. Na, ez volt Egyébként. az egyik kérdés, erre vonatkozott ebbe között, igen? Tehát sok mindent, amit az idők során, Ami ahogy mondtam, hogy a vállásulám ingem se kimélt, ugye 14 év házasság után nem volt választásom, hogy kell tovább mennem egyedül a lányokkal, vagy sem, hanem ez egy adó szituáció volt. Térjünk vissza a termékhez, Igen. magához a rebavitához. Olyan Igen. tekintetben, hogy azt mondod, hogy 2020 vízválasztó volt, és ott jöttek az olajak, és aztán... Igen, ott megismertem ugye az eszenciális zsírsavaknak a, a lényegét, a fontosságát. És akkor, mikor megértettem, hogy mi volt az, ami nekem segített, miért segített, miért lettem jobban, az adott egy akkora hitet, hogy úgy gondoltam, hogy ezt nem tarthatom meg magamnak Rengeteg embernek kell, hogy segítsünk mert Rengeteg ember hiszi azt, hogy neki így kell élni ezekkel a betegségekkel, és fogalmas sincsen, mi zajlik a testében. Most azt mondom, hogy megvannak az olajak, ezek az eszenciális olajak. Ebből hogyan a rebavita? Ezt mi mindig nem tudom. A rebavita ugye maga, mint gondolat úgy született meg, hogy az eszenciális zsírségnek benne, De ez megkartása. benned? Ezt te, bennem, bennem, te bennem. Én, igen. De... Igen, ugye úgy lehet mondani, hogy amit én tapasztaltam, hogy mitől jobb, Igen. jobban, és a termékfejlesztőkkel nyilván nem az én gondolatom, vagy az én tudásom, hiszen nem vagyok szakember, de összeraktam én gondolatban, hogy elsősorban hogy mi volt az, ami nekem segített, vagy mi az, amit képvisel mondjuk egy eszenciális zsírsav. Miért tud segíteni? De most egy és pillanat, én, engem, igen, csak érdekel. Tehát jöttek az olajak az életedben, megtapasztaltál valamit, és akkor a Rebavita termék természetesen ugye hozzáértőkkel készítetted, de te hol vagy úgy benne? Tehát itt milyen termékek vannak, de mit találtál hát, ebben, ki vagy csak sorba, a nevet? Igen? Nem, nem, nem. Elsősorban ugye az olaj, hogy az az eszenciális zsírsav, legfőképpen ugye itt az olajkeverékünk öt fantasztikus olajból teviddik össze, tehát maga az eszenciális zsírsav, mint az extra szűz olivában hidegen sajtolva, magas tartalmal, hogy segített nekem? Tehát egy olyan sejtszintű gyulladás szüntett meg a szervezetben, amire azt mondanánk, hogy egy elhúzódott, kronikus, rejtett, kronikus gyulladások alakulnak ki az embereknek a szervezetiben, és utána lesz egy betegség. Hát, hogy Isten igazából ezt értettem meg, meg azt, hogy az eszenciális zsírsavak az inél mert a szervezetünk nem képes előállítani. És ezeket külső forrásból kell bevinni. És, és akkor úgy... te most megkerestél valakit, valakiket, Ihan. akik hozzáértők, szakértők, és te mit adtál ehhez? Vagy miről hát, beszéltetek ilyen. a legelején? Hát mondjuk azt, hogy az én hittem az, hogy az extra szűzulival hidegen sajtulva mennyire tud segíteni, és az volt a kérésem, hogy az omega 3 mint növényi olajok kerülhessenek bele ebbe a termékbe. Mert hogy azt is megértettem, hogy az omega-3 hogy tud segíteni. És te most akkor feltaláltál tulajdonképpen egy utat, és a szakértők megvalósították a te álmodat, te gondolatodat, gondolataidat? Igen. Pontosan, és pontosan így lett a rebavita, az... és így alakultak ki termékek. Próbálom összefűzni a dolgokat, tehát, hogy mit, mi is vagy te benne, miért is vagy te benne, amiért te megkaptam a választ, tehát te nem vagy orvos, nem vagy ilyen tekintetben szakértő, de szakértők szakértették meg a te gondolataidat, és alakították ki lépésről lépésre. Hány termék van egyébként? Hány különböző? A jelenleg hét. Hét, hét különböző? Van, ezek arom, ezek akkor magyar termékek? Igen, magyar termékek, magyar fejlesztésű. Társadal. Magyarországon készülnek. Igen. És azon úton, módon, hogy te szakértőkkel egyeztettél. Azért fontos ezt, hogy többször említem, mert ugye nem, nem arról van szó, hogy csak egy légbölykök jött valaki Erdéből, és akkor ő most azt gondolta, és így lett. Tehát, hogy azért itt komoly mérnökökről vagy hozzáértőkről beszélünk, ugye? Ezeket ki kellett találni, ezeket elő kell állítani, ezeket le kell gyártani. Igen, igen, pontosan. És hogy, hogy kell azt a részét elképzelni, hogy most akkor honnan volt erre pénz? Bocsánat, hogy ilyen egyszerűen kérdezem. Nekünk nem ez az egyetlen tevékenységünk, vagy legalábbis a férjemnek van egy másik vállalkozása. Aha, ő Burján a, Attila, keresztül. vele is fogok hamarosan igen. beszélni, ő a rebabita másik tulajdonosa. Miben különböző? A többitől? Miben különböznek? A piacon van? Ugyan. Igen. Elsősorban ugye hogy magas hatóanyag tartalma van egy-egy terméknek. Ezt úgy lehet érteni, hogy fizikálisan is. Minden a terméknek van egy mérő, mérőkanála, és egy mérőkanál rebavita termék 8-9 kapszulának fel lenne meg, és ezért különleges, mert kapszula helyett vízben oldódó vitaminokat kínálunk, ezért nagyon magas ugye a hatóanyaga, mert vegyünk egy példát, van egy multivitaminum, multiverzum a neve, 8 is fél fér bele egy ilyen mérőkanálba. Fizikálisra képzelni, hogy ebbe belefér 16 vitamin is nyomelem. benne van vákumszárítással, eljárással készülő termék, ribizlé, áfonya, cikla, répa, és bele tudtunk tenni egy ilyen 200 mg beta-glukán. Tehát egy olyan immunerősítő a vitamin tudtunk így létrehozni. Ráadásul vízben oldódik, nyálkoháton keresztül felszívódik, tehát nagyon a felszívódások, nem terhelik meg a szervezetet, nem tartalmaz plusz adalékanyagot, geomentes, vegán, és nagyon finom az ízük. Azt lehet mondani, hogy az emberiség szenved ilyen tekintetben is a vitaminok, hiányától, mert hogy a természetben megtalálhatóak azok már, már nem is feltétlenül azok, amik. Azt mondják, hogy Igen. még, mit tudom én, 20 húsz évvel ezelőtt elég volt egy mandarint megenni, citromot, Igen. bármit, nem ragozom, most már mondjuk ötöt kell. Itt most ezt hogy kell értelmezni? Tehát azt mondod, nem kapszula, meg van egy kis kanálkányi, azt beleteszem, ezt rendszeresen kell fogyasztani? Az eszenciális zsír, ugye az olaj, visszatérjek egy kicsit, Jó. minden nap, mert a szervezet nem tudja állít, eleállítani, ezért minden nap fontos a potlása. Termékeink ugye a multivitamin, ugyanez a jellege, hogy nagyon sokszor a vitaminok, vagy mondtad, a vitaminok hiánya okoznak egy-egy betegséget. Tehát ahhoz, hogy a prevenciót is, a megelőzésre is ugye tudjunk odafigyelni, nagyon fontos lenne ez a komplex, vagy hasonló komplex multivitamin. Amikor egyeztettünk, Igen. akkor említetted az Elisence nevet. Igen. Ő mi? Hát ő egy keverékünk Nagyon-nagyon fontos, mert hogy a modern élet, életünk ugye rengeteg kihívással közlünk, ugye mondható, hogy stresszelünk, feldolgozott élet, ételeket fogyasztunk, környezeti ártalmaknak vagyunk kitéve, gyulladások vannak a szervezetünkben, és ez az olajkeverék, ami prémium minőségű, abban tud nekünk segíteni, hogy a sejtszintű regenerációját támogatja meg. Tehát a benne található eszenciális zsírsavakat pótolni kell. És ezzel ugye egyben mit tudunk erősíteni, hogy a mindennapokban egy sejtszintű védelemről beszélünk is, csökkentésről, ami nagyon-nagyon fontos, kulcsfontosságú lehetne mondani. Támogatja a szív és érrendszert, Csökkenti a koleszterin szintet, és segíti fenntartani a normális vérnyomást. Immunerősítő. Benne található antioxidások és zsírsavak. Segíti az agyműködést és az idegrendszert. Javítja a koncentrációt, ahogy tudjuk, és támogatja a memóriát. Mi az, Nagyon amit feltétlenül elmondasz, elmondanál a brebavitával kapcsolatosan, amire nem tértünk ki? A Reba Vita, mint szék, amit mi kivéselünk, szeretnénk egy olyan közösséget létrehozni, ami teljesen baráti szeretet alapon épül, és nem feltétlenül azokra dolgokról, amik mindig is eszünkbe jut, ha azt mondjuk, hogy találkozunk egy olyan termékcsaláddal, ami direkt értékesítése foglalkozik. Te fogyasztod a terméket? Minden nap? Mindegyiket? Vagy hogy kell elképzelni? Ja, megmondom őszintén, mindegyiket nem fogyasztom minden nap. Volt olyan, mikor öt termékkel indult a Rebavita, és mikor elkészült, akkor én is Attila egy héten keresztül csak a Rebavita termékeket fogyasztottunk, semmit mást. Az mit jelent, hogy semmi mást? Nem, nem ettünk semmit. Nem ettetek rendes étet, csirkehús, nem, nem rendes, vadisznó pörköltet, csak, nem, semmi. salátát, semmit, öh, semmit. mézet, nem. Egy héten. Nem, csak a rebavita termékeket fogyasztottuk egy héten keresztül, ezzel is tesztelve, hogy esetleg kiütés, hasmenés, bármi más gondonk jelentene, és csináltunk egy ilyen kurát, ha lehet mondani, akkor mindent fogyasztottunk. Én minden nap, megmondom, szintén az eliszenc nekem nélkülözhetetlen, ugye minden nap fogyasztom, és van egy kollagén termelés elősegítünk. őt is szoktam, nagyon-nagyon szeretem, és őt is minden nap fogyasztom, hiszen egy bizonyos kor után nagyon fontos ennek a kollagén termelésünknek a javítása. Én is egy bizonyos így. kor után vagyok, vagy közben, uh -huh. akkor erről is kellene majd beszélnünk, hogy hogyan tudok adott esetben én, illetve mások hozzá jutni ez a termékhez. Említettél egy szót, hogy az az elképzelés, hogy barátság és szeretet. Tehát, hogy egy barátságra épülő kapcsolódási pont lenne a termékkel. Ez most valószínűleg furcsa, vagy valakinek lehet, hogy ilyen szörfölállító, de szerintem ez lenne a normális. Bár annak idején, emlékszem a 80-as években, amikor megkérdezték a szépségverseny győzteseit, a hölgyeket, az akkor mondjuk 10-20 éveseket, nekik az volt az álmuk, hogy világbéke. És az olyan nyálassá vált, de most ez a szeretet tart itt. Mi az elképzelés? Viszont ezzel kapcsolatosan, ha megengeded, akkor Burján Attilával, a Rebavita másik tulajdonosával is értekeznék, de még mielőtt elköszönök tőled, egy-két gondolatot, ami megint csak azt mondom, elmaradt, mi az, amit elmondanál? Isten igazából csak annyit szeretnék hozzáférni, ugye, hogy ez a szeretet, ha egy picit megengeded visszamennék, hogy azt szeretnénk elírni, hogy az emberek akkor vásároljanak, jó terméket, amikor szükségük van rá. Van-e próbálási garancia, mert ez egy ilyen tekintetben ezen a mondatod után, főleg azért, mert annyi termék, annyi minden van a piacon. Igen. És aminek nagy a marketingje, azt fogadják el az emberek. Szóval? Igen. Ugyanúgy vállalunk garanciát nyilván, hogyha valaki százszázalék garancia visszafizetés, ha valaki fogyasztott terméket, és azt mondja neki, hogy semmi haszna nem volt. Ez is úgy lehet tudni, hogy azért 30 nap mindenféleképpen szükséges, mert hogy valami változás történjen Persze. a szervezetünkben. Tehát az, ami több éven keresztül felhalmozott probléma, az az itt tisztában vagyunk vele, hogy nem egyik napról másikra fog elmúlni. Mondok egy példát. Ha valaki január 1-én észreveszik, hogy magas félnyomása van, biztos nem december 31-én alakult ez ki, hanem, ahogy mondtam is, egy húszó elhúzódott kronikus rejtett gyulladások. Ugye beszéltünk itt a civilizációs betegségekről, manapság sokszor azt gondoljuk, hogy ez természetes, ugye egy 20 éves gyereknek, hát neki is magas a vérnyomása. Pedig nem, nem is annyira rég. Ez nem volt természetes 30 évvel ezelőtt egy családban, olyan ritka betegségek voltak azok, ami most civilizációs betegségeknek mondjuk. És a Rebavita olyan szépen kialakította ezeket a termékcsaládot, hogy szinte minden, Civilizációs betegségek, tehát minden egyes termék teljesen más hasznavon, teljesen más értéket ad, akár a megelőzésben, akárha valamit tudunk támogatni vagy segíteni. Burján Elizabeta, Úgyhogy... a Rebavita tulajdonosa és ügyvezetője. Nagyon szépen köszönöm. Én úgy érzem, hogy fogunk még beszélgetni. Köszönöm szépen, Zoli. Burján Attila, a Rebavita tulajdonosa és ügyvezetője. Szia! Szia! Elizabeta, azt mondta, hogy értékesítés kiknek és hogyan fogalmazott a barátság és a szeretet útján. Férés feleség vagytok, ugye? Igen. Hát Régóta tart éve, a szeretet? A barátság? Öt éve ismertem meg a bett, és igazán szerelem volt ez az első látásra. Egy a gondolkodásunk, egy irányba haladunk, és ez miatt is született meg. Előtte már dolgoztunk ö, hasonló rendszerbe kiderült, hogy nagyon tudunk együtt gondolkodni, és amikor két ember egy irányba megy, az mindig nagy eredményt hoz. Az biztos. Ő úgy fogalmazott, hogy az eladás és értékesítés és egyáltalán mi is ez a termék. Szóval ő úgy fogalmazott, hogy ez te is kell lesz. Ő miért nem hát tudja ezt egyedül? Én igazán üzletember vagyok nekem. Vannak más vállalkozásaim, és én mindig üzleti szemmel nézem, a, a betike, az, a, az a, a termék, a szeretet, a hála, minden. Én, én viszont egy kicsit úgy nézem a dolgokat, hogy hogy lehet ebből hasznot, és hogy, hogy másoknak is segítsünk vele. A a Vita mióta létezik? Ez 2024 nyarán, egy hosszú előkészítő, fejlesztő munka után indult el, de fejben ez már, már előtte létezett, mert, mert mind a ketten szerettünk volna egy olyan rendszerbe dolgozni, ami, ami tényleg szívünk, lelkünk, és hogy lássuk, hogy nem csak nekünk jó, hanem másnak is. Mivel, hogy nem találtunk tökéleteset, ezért egyet alkottunk persze ami legjobb tudásunk szerint. Jaj, de szépen fogalmaztad. És alkottatok, úgy érzed? Úgy érzitek teljes mértékben? Azt mondom neked, hogy a a legjobb tudásunk szerint megalkottuk, én szerintem igen, alkottunk. Most talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy ez egy karmikus feladat számunkra. Megint milyen jól fogalmazod. Körülbelül egy éves, ugye, akkor most, ha jól értem. Igen. igen. Egy évesen nagyjából azt lehet mondani, hogy vagy egy picit kezd járni, vagy egy picit kezd beszélni. Megvan ez? Megszólalt már szerinted, és jó érzéseket táplált bennetek? Tehát a Rebavita érezhető, hogy jó hatással van a fogyasztóira? Igen, nagyon-nagyon sok a visszajelzésünk, a tárméktapasztalatunk, az emberek állája, hogy azt mondják, hogy hál' Isten, hogy, hogy vagytok Borzasztó hogy csináltunk például egy tapasztalatos videót, és, és hát majd írtam magam, hogy az emberek, ahogy, ahogy beszéltek meg, ahogy, ahogy éreztem azt a pozitív kisugázást. Miért reb a vita? Ez egy fantázia név, és amikor ez a dolog megszületett, akkor még... Én Búrján Attila voltam, azóta is az vagyok, de a szerelmem, a Betty, rác Elizabeta volt, és tulajdonképpen rác Elizabeta, Vúria Attila, és a vita az az élettapasztalatunk. Te erre nem jöttem volna rá. Hogyan lehet hozzájutni a termékhez? Te ugye a másik tulajdonos vagy, tehát tiketten ketten uraljátok Igen. ezt a terepet, Igen. és teljes mértékben hozzátok köthető. Hogy kerül a piacra? meg szeretnék vásárolni, mondjuk egy multivitamin csomagot. Van egy ö, csodálatos katalógusunk, sok ember kezébe, akkor tőle már ö, meg lehet vásárolni, de a, a legegyszerűbb módja, hogy a rebavita.com oldalra bárki felmegy, ott meg tudja rendelni a termékeket, és ennek már az az előnye, hogyha ő a Rebavita oldalról vásárol, akkor minden termékünket 2000 forinttal kedvezményesebb áron. Rebavita.com, de győz meg engem, hogy egészségesebbé válok terméketektől. Szeretnék egészségesebb. Nem tudom, hogy miért ezt válaszszam. A piacon Egyen. milliárd trilliárd, és mindenki azt állítja, hogy az a legjobb. Rengeteg termék van a piacon, és igazán jobbnál jobb termékek, jobbnál jobb fejlesztések. Amivel mi többet tudunk, vagy inkább azt mondom, hogy másabb, mert én nem akarok semmi fölé kerekedni, de talán az, hogy például az italporaink vákumszárított zöldségek, gyümölcsök az alapja, és különböző vitamin, egyéb készítmény van benne. Na most ennek az az előre. Mi, mi az az egyéb? Mit takar? Hát például a multivitaminunkban van 16 vitamin és ásványanyag, ezt kimondottan Svájcba kevertetik, szinergikusan van összerakva, hogy maximálisan az egészség javításában részt vegyen. Különböző termékeink vannak, mindegyikben más van. Például, ha beszélek egy egyszerű termékről, ami mondjuk a súlycsökkentést célozta meg, apa van egy olyan összetevő, ami, ami kimondott egy 60-szorosára meg tud nőni, ez a glukomán, érzetet okoz. Vagyis mindegyik valamelyest azt mondom, hogy speciális, és ami az előnye, hogy nem nincs kapszullázva, nincs hordozóanyagben, nem mondjuk összeragasztva az, az adott vitamin, semmiféle plusz nincs benne hanem kimondottan az élő anyag, amit ha elfogyasztasz, az hasznosul. És azért egy kis kanálban van 6-8 kapszullányi mennyiség. Nem kell többféle vitamint összeszedned, hanem igazán iszol egy finom italt, és bevittél mindent, ráadásul még a vízfogyasztást is elősegíti, hiszen szükség van állandó vízfogyasztásra, és a, a legtöbb ember keveset iszik. Legtöbb ember keveset iszik? Hát én úgy látom, hogy az én környezetemben azt tapasztalom már évek óta, hogy szinte semmit nem iszik. Vízről beszélünk, csak kizárólag vízről legalábbis én nem rekednék, nem fulladnék bele a vízbe, de van, aki belefullad abba, hogy hol vannak finom, sült csirkék. Azt mondta Elizabeta, hogy kihagytatok egy hetet, nem ettetek, ezen termékeket fogyasztottátok, most itt vagytok, beszéltünk, nagyon szépen köszönöm. Hozzá lehet jutni, tehát bővebb információkhoz. Egyetlen egy, mondjuk a multivitamin árát, ha megosztanád velem, azt megköszönöm. Rabavita .com. Multivitamin 11.990, hogyha Egyszerűen feljössz a honlapra, beregisztrálsz, ott már 9.990 forintért kapod meg, és a regisztrációt az ingyenest. Rebavita, Burján Attila és Burján Elizabeta, nagyon szépen köszönöm. Ti vagytok a kiötlői, én ezt most már hozzáteszem. Utolsó kérdés hozzá, tudsz táncolni? Igen. Mennyire vagy örömteli? É, amikor a mettiket látom, akkor boldog vagyok. teljesen jó. Azért tettem fel ezt a két utcsó kérdést, mert hogy a következő percekben az örömről és a táncról fogunk beszélni. Köszönöm, sziasztok! Köszönöm, szia!